Певно, в минулому Я це вже дуже добре знав Під час сніданку Рувим та Соломея знову сиділи разом Навіть поліки Пішли вдвох І коли лікар покликав всіх До наступного експерименту Вони, звісно, опинилися поряд Я не приховував Свого розпачу І, здається, Соломея це бачила Вона ніби навмисне Уникала мого погляду А от Рувим Впевнено і показово зверхні дивився на мене і Авесалома. Новий експеримент від лікаря знову здивував нас і дав усі підстави вважати, що після нього колектив знайдених стане ще більш розділеним, аніж досі. Насамперед, ми мали відповідно до своїх переконань визначити ступінь розумності кожного та знову створити неприємну для всіх ієрархію. Завдання, очевидь, було вкрай важким, як для групи людей, які майже не спілкуються і загалом не мають жодних приводів та фізичної можливості виявляти свій інтелект. Перший такий привід мав з'явитися лише в другій частині експерименту. Для нього саме заготували кубики, цифри, різнобарвні картки, що їх перебирали Рувим та Соломея. Усе це було частиною тесту на розумність, як висловився Рувим. Ми почали експеримент і в його першій частині дійшли двох цікавих висновків. По-перше, коли люди здебільшого мовчать, вони всі видаються розумними. По-друге, коли найдеться йдеться про освіту, кожен визначає себе самого як найрозумнішого, ані секунди не вагаючись. Друга частина експерименту довела, що більшість із нас дуже сильно помилялася. Протягом години ми виконували 20 примітивних завдань і, залежно від того, скільки завдань вдалося виконати, проводили ранжування в нашій групі. Найрозумнішими серед усіх виявилися Малий Авесалом та Сива Ізавель. Їхнє обличчя треба було бачити. Якби не фізичний стан, вони б, певно, стрибали і кричали на радощах, як малі діти. Найменший у групі рівень інтелекту також із сильним відривом. Продемонстрували і файтаровим, зустрівши цю новину з виглядом приречених на зневагу або забуття. Ми з Далілою та Соломеєю показали приблизно схожі посередні результати, які нас теж не тішили. Уже вкотре результати експерименту спричинили вер емоцій. Як виявилося, з усіх особистих характеристик низький інтелект чи то пак дурість сприймається найболісніше. Обурення і розпач читались на обличчях найдурніших членів знайдених. На диво, Рубим сприйняв поразку важче за Іфая, e хоча останнього, здається, вже просто добивали. Експериментально було доведено, що він старий, негарний, слабкий та ще й дурний. Рувим, стиснувши кулаки, сидів за столом в кутку кімнати поодаль від усіх і спопиляв поглядом Авесаломата та Ізавель, які навпаки бажали бути в центрі уваги і мало не навмисно потрапляли на очі решті, ніби кажучи «Погляньте, це ж ми, ті самі, яких щойно визнали найрозумнішими». Відтоді, як лікар розпустив нас, губи велетня нагадували тонку пряму лінію, яку навіть важко було помітити на його майже кам'яному обличчі. Попри те, що я сам був розчарований своїми невисокими результатами, я позлокішався і стану Рувима, звісно, через ревнощі до Саломеї, що зранку не давало мені спокою. Однак це тривало недовго. Я перевів погляд із Рувима на Саломею і зрозумів, що вона сприймає його біль дуже важко. Її гарне обличчя було сповнене співчуття і випромінювало водночас ніжність і страждання. Такого я бачити не хотів. Майнула думка, що мені легше стерпіти їхні перебування разом, аніж дивитись, як їй погано. Усе заради неї, думав я. Аби лише їй було добре. За якийсь час я отримав шанс перевірити свою гіпотезу. Білявка обережними кроками підійшла до ровима і, сівши поряд із ним, поклала свою тендітну маленьку ручку на його величезну волохату лапищу. У мене нестерпна заболіла голова. Я обхопив її руками і заліз у своє ліжко під ковдру. Я намагався зрозуміти, чому так болісно на це все реагую, аж до реального болю, нудоти, до браку повітря в грудях.